Kapitola 46 Mezihra. Špettka muziky. Kvot se pomalu zvedl a krátce se protáhl. Teď si udělejme menší přestávku, navrhl. Počítám, že dnes se na oběd zastavějí víc než běžné množství hostů. Musím připravit polévku a pár dalších věcí. Pokývl ke kronikáři. Ty bys asi měl udělat totež. Kronikář zůstal sedět. Bačkej chvíli. Takhle vypadal tvůj soud v Imre? Toho bylo všechno? Ano, všechno, přisvědčil Kvot. Nebylo to nic moc. Ale to byla první historka, kterou jsem o tobě slyšel, když jsem přišel na univerzitu, namítl kronikář. Jak se den naučil temsky, jak si celou svou obhajbu přednesl ve verších a jak ti potom všichni tleskali. Jak si... spousta nesmyslů, řekl bych. Kvot přezíravě mávl rukou a vykročil k baru. Tohle je stručná verze. Kronikář pohlédl na stránku. Nevěnoval z tomu mnoho místa. Jestli toužíš po plném znění, můžeš ho najít na jiných místech, pravil Kvot. Ten soud viděli tlustí lidí. Existují dva úplné záznamy. Nevidím důvod, proč přidávat ještě třetí. Kronikář vypadal zaraženě. Ty už si o tom mluvil s historikem? Kvot vydal tichý, hrdelní smích. Teď se zprojevil jako milenec, který dostal košem. Začal vydávat za baru misky a talíře. Buď klidu si první, komu svůj příběh vyprávím. Povídal že existují zápisy, bránil se kronikář. Pak se mu rozšířily oči. Chceš říct, že jsi sepsal paměti? V jeho hlase se ozval zvláštní tón, něco téměř podobného hladu. Kvot se zamračil. Ne, vlastně ne, hlasitě si vzdychl. Začal jsem s tím, ale ukázalo se, že to byl špatný nápad. To napsal všechno až po ten soud v Imre? Kronikář pohlédl na papír před sebou. Až teď zjistil, že stále drží péro nad stránkou. Začal odšrubovávat a čistit musazný hrod hadříkem, ale přitom budil dojem nesmírného rozčilení. Pokud si tohle všechno už sepsal, tak proč si tady den a půl namáhám ruku, až mě chytají křeče? Kvot zmateně svraštil čelo. Cože? Kronikář energicky otíral hrod hadříkem, každý jeho pohyb vyjadřoval uraženou důstojnost. Měl jsem to tušit, řekl. Všechno do sebe zapadá až moc hladce. Hněvivě vzhlédl. Víš, kolik mě stál ten papír? Rozlobeně pokynul ke kabele, kam dával popsané stránky. Kvot na něj chvilku jen zíral, pak se rozesmál náhlým pochopením. Špatně si mi rozuměl, stalež jsem psaní pamětí po jediném dni. napsal jsem jen pár stránek. Podráždění kronikáře opustilo a nechalo po sobě rozpačitý výraz. Máha. Ty jsi vážně jako zraněný milenec, pravil Kvot poboveně. Dobrý bože, uklidni se. Můj příběh je naprosto panenský. Tvoje ruce jsou první, jež se ho dotýkají. Potřásil hlavou. Zapisovat příběh, to je něco jiného. Zdá se, že na to nemám nadání. Po každé se mi to nějak zhatí. Rád bych viděl, co jsi napsal. Kronikář se na židli naklonil dopředu. I kdyby to znamenalo jen pár stránek. To už bylo před nějakou dobou, řekl Kvot. Ani nevím, jestli si vzpomenu, kam jsem to dal. Jsou nahoře ve tvém pokoji, Reši, ozval se Bast jasným hlasem. Na tvém stole. Kvot si těžce povzdechl. Pokoušel jsem se chovat zdvořile, Baste. Pravda je, že na nich není nic, co by stálo za ukazování komukoli. Kdybych sepsal něco, co stojí za přečtení, tak bych v psaní pokračoval. Udešel do kuchyně a v zápětí se zezadu ozvaly tlumené zvuky pilné činnosti. Dobrý pokus, mínil Bast tiše, ale je to ztracený případ. Už jsem to zkoušel. Neraď, Broukl nedůtkivě kronikář. Vím, jak z člověka vymámit jeho příběh. Ze zadní místnosti se ozvalo další bouchání, v pouchání vody, pak se kdesi zavřely dveře. Kronikář koukl na Basta. Neměl bys mu pomáhat? Bast pokrčil rameny a opřel se na židli pohodlněji. Po chvíli se kvot vynořil ze zadu s prkénkem na a mí jsou čerstvě očištěné zeleniny. Obávám se, že v tom mám ještě pořád zmatek, promluvil kronikář. Jak mohou existovat dva psané záznamy, když si ty sám žádný nesepsal, ani si to nevyprávěl žádnému historikovi. Nikdy si nestál před soudem, co? zeptal se poboveně kvot. Soudy společenství si dělají podrobné záznamy a církev je zapisováním posedlá ještě víc. Pokud opravdu tak toužíš po podrobnostech, můžeš se posléze prohrabat jejich knihami a zápisy. To možná udělám, přisvědčil kronikář. Ale tvůj popis soudu by byl hrozně otravný, dokončil kvot. Mrkve už měl oškrábané, teď je začal krájet. Nekonečné formální projevy a čtení z knihy cest. Bylo dost únavné to prožít, natož o tom ještě vykládat. Srnul na krajinou Mrkev z do mísy. Patrně jsem se příliš rozvykládal o univerzitě, řekl. Budeme potřebovat čas na jiné věci. Na věci, jaké nikdo neviděl ani neslyšel. Reši, ne! Vykřikl polekaně Bast a prudce se na židli narovnal. Se žalostným výrazem ukazoval na bar. Řepa? Kvot pohlédl nad tmavočervený kořen na prkenku, jako by byl překvapen, že ho tam vidí. Nedávej do polévky řepu, reši, šadonil Bast. Je odporná! Spousta lidí má řepu rádo, namítl Kvot. A je zdravá, dobrá na krev. Nesnáším řepu, reptal Bast nešťastně. No, pravil Kvot chladně. Jelikož polévku dělám já, tak taky vyberu, co do ní dám. Bast se zvedl na nohy a s dupáním vykročil k baru. Já se o to tedy postarám, řekl netrpělivě a gestem ho odehnal. Dones si a ten sír s žilkami postrčil přítele ke schodům do sklepa a smručením se vrhl do kuchyně. Brzy na to se ozvalo ze zad bouchání a rachot. Kvot se podíval na kronikáře a věnoval mu široký, líný úsměv. Do hostince u pocestného kamene se začaly trousit lidé. Přicházeli po dvou, po třech byli cítit potem a koňmi a čerstvě pokosenou pšenicí. Smáli se a vykládali si a rozsypávali na čistá prkna podlahy plevy. Kronikář se hbitě pustil do práce. Lidé se naklánili na židlích, gestikulovali rukama, někteří hovořili pomalu s rozmyslem. Písař zachovával netičný výraz a jeho pero skřípělo na papíře, občas vystřelilo ke pro inkoust. Bast a muž, jen si říkal kout, pracovali společně jako dobře sehraná dvojice. Nalévali polévku, roznášeli chleb, klobásy, sír, jablka. k tomu pivo a studenou vodu z pumpy vzadu za domem. Měli také pečené skopové, pokud si ho někdo přál, a čerstvé jablkové koláče. Muži a ženy se usmívali a odpočívali, rádi, že si mohou posadit ve stínu. Místnost bzučela hovorem, jak si lidé vykládali drby se sousedy, které znali celý život. Vyměňovali si známé nadávky a urážky, mírné a neškodné jako máslo, přátelé se spokojeně přeli, kdo je na řadě s kupováním piva. Ale pod tím vším se dalo vytušit napětí. Někdo cizí by ho patlně nepostřehl, ale bylo tu, temné a tiché, jako spodní prout. Nikdo nemluvil o daních, O vojsku nebo o tom, že si všichni na noc začali zamykat dveře. Nikdo nemluvil o tom, co se stalo v hostinci včera večer. Nikdo nezabloudil pohledem k dokonale vydrhnutému kusu podlahy, kde nezůstala ani stopa pokryvy. Místo toho nastoupily vtipy a vyprávění. Mladá žena políbila manžela, vyvolala tím pískot a houkání po celé místnosti. Starý Benton se pokusil zvednout hulkou sukni vdovy Krýlové a zaskřihotel smíchy, když ho plácla. Tvojice holčiček se honila mezi stoly, pištěla a smála se a všichni je s potěšením pozorovali. Trochu to pomáhalo. Nic víc se stejně nedalo dělat. Pak se s prásknutím rozlétly dveře. Dovnitř z jasného poledního slunce loudavě vyšli starý kop, Graham a Jake. Nazdar, koute, Zavolal starý kop a rozhlédl se po hostech na výčepu. Máš tady dnes nějak plno? O to nejlepší už jste přišel, poznamenal Bast. Před chvilkou jsme tady úplně kmitali. Zbylo vám něco pro opozdilce? Zajímal se Graham a klesl na židli. Než mu mohl někdo odpovědět, Přistoupil k baru muž s bíčími rameny a se zařinčením položil na bar prázdný talíř, vedle něj jemně položil vidličku. Tohle, pravil dunivě, byl proklatě dobrý koláč. Vedle něj se objevila hubená žena s vyzáblým obličejem. Neklej Eliasy, pochárala ho ostře. Nikdo tady o to nestojí. Ale drahoušku, namítl mohutný muž, jen se nerozčiluj. Proklať je druh jablek, ne? Zazubil se na lidi kolem baru. Jsou to jablka od někud z Aturu, ne? Pojmenovali je podle ponství Proklatí, pokud si vzpomínám. Graham mu oplatil už klebek. Taky jsem o tom slyšel. Žena se na ně zamračila. Tyhle jsem koupil od Bentonových, podotkl skromně hostinský. Aha, zasmál se mohutný sedlák. Tak to jsem se spletl. Sebral stalíře drobeček a zamyšleně ho žvíkal. Stojeně bych přísahal, že to byl proklačský koláč. Možná si Bentonovi přivezli od odtamtud. Jeho žena si odfrkla, pak zahledla u stolu kronikáře a odtáhla manžela od baru. Starý kop je vyprovázel pohledem a potřásal hlavou. Nevím, co by ta ženská od života chtěla, poznamenal ale doufám, že na to přijde dřív, než chudáka Eliase se uklove do krve. Jake s Grahamem neurčitě zabručili na souhlas. Je hezké, když se sem lidi takhle nahrnou. Kop pohlédl na rudovlasého muže za barem. Jsi výborný kuchař, zkoute, a máš nejlepší pivo na 20 mil odtud. Lidi potřebují nějaký důvod, proč sem chodit. Poklepal si na nos. Víš co? Navrhl Hostinskému. Měl bys sem někdy večer pozvat nějakého zpěváka. Však ten Orisonovic kluk trochu fidlá na housličky. Sadím se, že by tady za pár piv frát zahrál. Zlédl se po výčepu. Trocha muziky by tady tomu prospěla. Hostinský přikývl. Jeho výraz byl tak přívětivý a nenucený, že to snad ani nebyl výraz. Nejspíš máš pravdu, odpověděl celá klidným hlasem. Byl to naprosto normální hlas, bezbarvý a průzračný jako okení sklo. Starý kop znovu otevřel pusu, ale než mohl pokračovat, bast zaklepal klouby prstů na stůl. Bytí? zeptal se lidí na barových stoliškách. Počítám, že by vám přišlo vhod, než doneseme jídlo. Souhlasili a bast se dal h bytě do práce. Natáčel pivo do korbelů a podával ji rovnou do čekajících rukou. Po chvilce se i hostinský dal diše do pohybu a spolu se svým pomocníkem zamířil do kuchyně pro polévku. A chléb s máslem. A sír. A jablka.